Salmul 108 Dumnezeule, lauda mea, no ține sub tăcere, că gura păcătosului și gura vicleanului asupra mea s-au deschis. Grăit -au împotriva mea cu limbă vicleană și cu cuvinte de ură m-au înconjurat și s-au luptat cu mine în zadare. În loc să mă iubească, mă cleveteau, iar eu mă rugam. Pus au împotriva mea rele în loc de bune și ură în locul iubirii mele. Pune peste dânsul pe cel păcătos și diavolul să stea de dreapta lui. Când se va judeca, să iasă o sândit, iar rugăciunea lui să se prefacă în păcat. Să fie zilele lui puține și dregătoria lui să o ia altul. Să ajungă copiii lui orfan și femeia lui văduvă. Să fie strămutați copiii lui și să cerșească, să fie scoși din curțele caselor lor. Să smulgă cămătarul toată averea lui. Să răpească străinii ostenerile lui, Să nu aibă sprijinitor și nici orfanii lui miluitor, Să piară copiii lui și într-un neam să se stingă numele lui, Să se pomenească fără de legea părinților lui înaintea Domnului și păcatul Maicii lui să nu se șteargă, Să fie înaintea Domnului pururea și să piară de pe pământ pomenirea lui, Pentru că nu și-a adus aminte să facă milă, Și-a prigonit pe cel sărman, pe cel sărac și pe cel zmerit cu inima ca să-l omoare. Și a iubit blestemul și va veni asupra lui, și n-a voit bine cuvântarea și se va îndepărta de la el. Și s-a îmbrăcat cu blestemul ca și cu o haină, și a intrat ca apa în lăuntru lui și ca un de lemnul în oasele lui. Să-i fie lui ca o haină cu care se îmbracă și ca un brâu cu care purura se încinge. Aceasta să fie răsplata celor ce mă clevetesc pe mine înaintea Domnului, și grăiesc reile împotriva sufletului meu. Dar Tu, Doamne, fă cu mine milă, Pentru numele Tău, că bună este mila Ta. Izbovește-mă că sărac și sărman sunt eu Și inima mea s-a tulburat în lăuntrul meu. Ca umbra ce se încline m-am trecut, Ca bătaia de aripe alăcustelor tremur. Genunchii mei au slăbit de post Și trupul meu s-a istovit din lipsa unde Lemnului. Și eu am ajuns lor ocară, M-au văzut și au clătinat cu capetele lor. Ajută-mă, Doamne, Dumnezeul meu, mântuiește-mă după mila ta. Și să cunoască ei că mâna ta este aceasta și tu, Doamne, ai făcut-o pe ea. Ei vor blestema ma și tu vei binecuvânta. Cei ce se scoală împotriva mea să se rușineze, iar robul tău să se veselească. Să se îmbrace cei ce mă clevetesc pe mine cu ocară, și cu rușinea lor ca și cu înveșmânt să se învelească. Lăuda voi pe Domnul foarte cu gura mea și în mijlocul multor al voi mări pe el, ca a stat de-a dreapta săracului ca să-i sufletul lui de cei ce l prigonesc.